23. fejezet Hogy lehet ilyen szép egy asszony? Tette fel magának a kérdést Pászer, megcsodálva Noferetet, aki már felöltözött Beltran lakomájára. A királyság főorvosa azt a hét karneol gyöngycsortból álló núbiai aranyal díszített nyakéket viselte, amelyet az anyakirálynőtől kapott. A nyaklánc eltakarta mestere Bráni ajándékát, az ártó erőket távol tartó türkiszt. Noferet fehér, sugárzó arcának tiszta vonásait kiemelte a vékony fonatokból és csavart fürtökből álló paróka. Csuklóját és bokáját apró gyöngyös szalagok ékesítették, karcsúságát a pászertól kapott ametisztőv hangsúlyozta. Ideje volna átöltöznöd, figyelmeztette Pászert. Ö, ezt a jelentést még el kell olvasnom. Megtudtál valamit az ivóvízkészletekről? Ö, ment Mosze egy tucatnyi raktár készletét tönkretette, de a többi mellé őröket állítottak. A kiáltók mindenütt közhírré teszik a személy leírását, így ha a rendőrség nem kapja el, akkor is kénytelen lesz meglapulni valahol. Hány tartományi előjáró adta el magát Beltrannak? Hát, talán a harmaduk. De a töltések karbantartását rendesen elfogják végezni. Erre parancsot adtam, és megtiltottam, hogy csökkentsék a töltéseken dolgozók számát. Noferet pászer ölébe ült, hogy a vezír kénytelen legyen abba hagyni a munkát. Igazán ideje már, hogy felvegyél egy ünnepi kötényt, egy hagyományos parókát, és egy rangothoz illő nyakláncot. Kem, mint rendőrfőnök, szintén kapott meghívót. Az efféle fogadásokon nagyon kényelmetlenül érezte magát. Egyetlen ékszere a tőre volt, amelynek elektronfém nyelét, lazúrkő és zöld földpát berakások díszítették. Beltran és Silkis nagy, oszlopos fogadótermének egyik sarkába húzódott, és onnan figyelte a vezírt, akit mindig többen is körbevettek. A majom a háztetőről vigyázta a környéket. Az oszlopokon virágfűzérek kúztak végig. Memphis előkelőségei káprázatos öltözékekben páváskodtak. Az tálakon liba és marhasült illatozott. A görög poharakba a legjobb borokat töltötték. Volt vendég, aki párnákra telepedett. Mások széket választottak maguknak. Az alabástrom tányérokat szolgák hada cserélgette előttük. A vezír és a felesége egy gazdagon megrakott asztalnál ültek. A kezüket szolgák mosták meg illatos vízzel, a nyakukba pedig virágkoszorút tettek. Mindegyik meghívott hölgy lótuszvirágot kapott, amit a parókájára tűzhetett. Hárfások, lantosok, dobosok szórakoztatták a vendégeket. Beltrán a város legjobb zenészeit hívta el és új dallamokat rendelt tőlük, amelyeket a zeneszeretők kellőképpen értékeltek is. Az egyik már járni sem tudó, vénséges vén udvaronc kényelmes székének lyukas ülőkéje volt, így az öreg is részt vehetett az estéjen. Egy szolga a használat után mindig kicserélte a szék alá helyezett, illatosított homokkal félig töltött agyagedényt. Beltrán szakácsa virtuózan bánt a fűszerekkel. Vegyítette a rozmaring, a kömény, a zsája, a kapor és az igazán nemes fűszernek tartott fahéj ízét. Az ínyencek nem győzték dicsérni. A vendégek élénk beszélgetésének fő témája a kettős fehérház elöljárójának és feleségének bőkezűsége volt. Egyszer csak Beltrán felállt és csendet kért. Barátaim! Ezen a nagyszerű estén amelyet még szebbé tesz az Önök jelenléte. Tisztelegni akarok egy ember előtt, akinek a jó indulatú szigorát mindannyian nagyra becsüljük. Ez az ember ervezír. A vezír szent tisztséget visel. Ő közvetíti számunkra a fáraó akaratát. Ifjúkora ellenére a mi figyelemre figyelemreméltó és meglepő érettségről tett tanúságot. Meg tudta szerettetni magát a néppel. Gyorsan dönt, és nap mint nap azon fáradozik, hogy az ország megőrizze nagyságát. Az önök nevében és tiszteletünk kifejezéseként hadd adjam át neki ezt a szerény tárgyat. Az intéző párszerelét tette egy kékmázas fajanskupát, amelynek a belsejét négy szirmú lótusz díszítette. Köszönet érte! mondta Pászer. Engedje meg, hogy ezt a remek művet ptá, a kézművesek istene templomának adjam. Feledhetnie bárki, hogy a templomok kötelessége összegyűjteni a javakat, majd szétosztani azokat a nép szükségletei szerint. Kisebíthetnie a szerepüket bárki, anélkül, hogy ne sértené vele a harmóniát és ne zavarná meg az első dinasztiák óta létező egyensúlyt ha ilyen ízes ételeket ehetünk, ha a földünk ilyen termékeny, ha az emberek kötelességeire épül a rendszer, nem pedig a jogaikra, ez azért van, mert mát, az élet örök szabálya vezérel minket. Aki mátot elárulja, aki mát ellenében akar cselekedni, az bűnöző, és nem lehetünk elnézőek vele szemben. Amíg az igazság a legfőbb értékünk Egyiptomban béke honol, és megüli az ünnepeit. A vezír szavai fellelkesítették a hatóság egy részét, a vendégek másik részét viszont lehűtötték. Az újrainduló beszélgetésekben a két párt jó lehet burkoltan, de mégiscsak összecsapott. Az egyik dicsérte a vezír beszédét, a másik bírálta. Vajon egy fogadás a legmegfelelőbb hely és alkalom az efféle kijelentésekre, beszédekre? A vezír rövid beszéde alatt Beltrán szeme összeszűkült. Merev mosolya senkit sem tévesztett meg, hiszen az a hír járja, hogy nagy a véleménykülönbség a kormányfő és a gazdasági miniszter között. Sokan nem tudták kibogozni, hogy az egymásnak ellentmondó plegykákból mi igaz és mi hamis. A vacsora végeztével a vendégek a kertbe mentek hűsölni. Kem és Gyilkos fokozott figyelemmel őrködött. A vezír meghallgatott néhány főtisztviselőt, akik jogosan panaszkodtak a hivatali gépezet lassúságára. A bőbeszédű Beltrán megkörnyékezett egy csapat udvaroncot, akik most figyelmesen hallgatták. Silkis Noferethez lépett. Már régóta szerettem volna beszélni önnel, ezen a mai estén végre módon van rá. Rászánta magát a vállásra? Úgy szeretem Beltrand, csodálatos férj. Ha közben járuk a maguk érdekében, talán elkerülhető a legrosszabb. Ezt hogy érti? Beltrand igazán becsüli pászert. Miért nem belátóbb egy kicsit a férje? Ők kiváló munkát végezhetnének együtt. Erről a vezír nincs meggyőződve. De téved! Győzze meg Noferet, hogy meggondolja magát. Szilkisz mézes mázos hangjából gyermeki együgyűség áradt. Pászer nem ringatja magát ábrándokba. De hát már nincs sok idő. Hamarosan már túl késő lesz. A vezír konoksága nem vezet jóra. A megalkuvás még rosszabb. Magának sem volt könnyű elnyernie a főorvosi tisztet. Miért akarja tönkretenni a orvosi pályája sikerét? Nem a siker a fontos, hanem az, hogy betegeket gyógyítsak. Ha így gondolja, akkor nem utasíthatja el, hogy kezeljen engem. Pedig ezt teszem. Az orvos nem válogathatja meg a betegeit. A jelen körülmények között megteheti. Mit vedhet a szememre? Talán ki jelenteni, hogy nem követett el semmi büntettet? Sirkisz asszony elfordult. Nem értem. Engem vádol? Engem? Könnyítsen a lelkén, tegyen vallomást, nincs ennél jobb gyógyszer. Magas szerint mit követtem el? Ha mást nem, annyit mindenképp, hogy kábítószert fogyasztott. Szilkis lehúnyta a szemét, és kezébe temette az arcát. Nem eszi ilyen ilyen szörnyűségeket. A vezírnek bizonyítéka van a bűnösségére. Szilkiszt az idegroham kerülgette. Elszaladt, hogy lakrészének menedékébe húzódjon. Noferet pedig megkereste pászert. Attól tartok, hogy ezt elrontottam. Ahogy Szilkisz elszaladt, az pont az ellenkező éről győzött meg engem. Mi történt? Maga, kérdezte Beltran bosszusan. A kettős fehérház járója szinte kővédermet Noferet tekintete láttán, pedig ebben a tekintetben nem volt gyűlölet, sem harag, csak a lélek mélyére hatoló fény. Beltran úgy érezte, mintha csupaszon állna ott, megfosztva a hazugságaitól, a mesterkedéseitől, a cseleitől. A lelke égett, a lélegzete elakadt. Rosszul kerülgette, ezért feladta a harcot és kisietett az oszlopcsarnokból. A fogadásnak vége szakadt. – Tán varázsló vagy? – kérdezte a feleségétől. A mágia nélkül hogyan harcolhatnék a betegségek ellen? Beltrán valójában önmagát látta meg, és úgy tűnik, hogy nem örült annak, amit felfedezett. Az éjszaka látsága elbűvölte őket. Néhány pillanatra elfelejtették, hogy az idő múlása az ellenség kezére játszik. Egy rövid ideig ismét úgy érezték, hogy Egyiptom sosem fog megváltozni. Kertjeit mindig Jázmin illat lengi be a nírus áradása pedig örökké táplálja majd a fáraó szeretetében egyesült népet. Kecses alak lépett elő a fák mögül, hogy az útjukat állja, de a következő pillanatban már rémülten kiáltott fel. Gyilkos egy nagyszerű ugrással a tetőről pont a nő és a vezírék között termett. Az asszonynak szinte a földbe gyökerezett a lába. Pávján eltátotta a száját, és táguló orjukakkal állt előtte támadásra készen. Könyörgök, ne hagyják! Tapéni asszony, mondta a csodálkozapászer, miközben jobb kezét nyugtatóan gyilkos vállára tette, míg kem odaért hozzájuk. Milyen különös, hogy így akarta közelembe kerülni. Még a veszélyt is vállalja. A kicsi, barna szépség még hosszú percekig nem tudott úrrá lenni a remegésén. Meg kell motoznom, jelentette kikem. Ne közelítsen, ha nem engedi. Megkérem gyilkost, hogy tegye meg helyettem. Tapéni megadta magát. Peszer úgy találta, hogy a pap, aki ezt a találó nevet adta neki, az egér, rátapintott az asszony természetére. Tapéni élénk, ideges, ravasz teremtést volt. Kem titkon remélte, hogy talál nála egy gyöngyház tűt, amely bizonyíthatná, hogy rá akart támadni pászszerre, és hogy bűnös lehet Bránir megölésében, de a szövőnő nem hordott magánál sem fegyvert, sem szerszámot. Beszélni óhajt velem? Már nem sokáig faggatózhat. Ah, mire alapozza ezt a proféciát? A barna szépség beharapta az ajkát. Hm, Tapéni asszony maga megint túl sokat mondott, vagy nem eleget. Az egész országban mindenki rosszalja a szigorát. Az uralkodó kénytelen lesz elűzni magát. Hm, ezt azt hiszem ő felségének kell megítélnie. Ez volt minden mondani valója? Azt hallottam, hogy, hogy Suti megszökött az erődből, ahol a száműzetését kellett töltenie. Maga igen, jól értesült. Ne remélje, hogy visszatér. De élve fogom viszont látni. És maga is. Senki sem éli túl a núbiai magányt. Szomjan fog halni. A sivatag törvénye egyszer már kedvezett neki. Szuti élni fog, és rendezni fogja a számláit. Ez nem igazság. Sajnálom, de mit tehetnénk ellene? Gondoskodnia kell a biztonságomról? Gondoskodom róla, mint ahogy ez a kötelességem, és ezt teljesítem az ország minden lakosával szemben. Kerestesse meg Sutit és tartóztassa le. A Lúbia is hivatakban, lehetetlen. Türelmesen ki kell várnunk, hogy ő maga jelentkezzen. Kívánom, hogy legyen kellemes éjszakája, Tápéni asszony. Egy szikomorfa hatalmas törzse mögül az árnyék falu nézte, ahogy elhalad előtte a vezír, a felesége, Kem és az átkozott páviánya, aki még most is minden felfigyelt. A legutóbbi kudarca után a gyilkos eltervezte, hogy a fogadás közben fog lecsapni, de a núbiai odabent őrködött, a majma pedig kint. Ő pedig puszta hiúságból majdnem véget vetett sokéves siker sorozatának, csak azért, hogy bebizonyítsa, még egy vezír sem menekülhet előle. Meg kell őriznia a hidegvérét. Amikor kitekerte a szánalmas, zsaroló, kurtalábú nyakát, életében először érezte, hogy remeg a keze. A gyilkolás nem jelentett számára többet, mint azelőtt, de borzasztotta a gondolat, hogy esetleg nem tudja megölni pászert. Hiszen a vezírt nem egy különös erővédi, hanem csupán egy núbiai rendőr és egy okos pávián Az Árnyékfalú felkészült a kitartó harcra és elszánta magát a győzelemre.